si no si no hay badute deusi jakinai orduan aziman beharko litzateke irtera bat euskal gobernuaren bidetik nazioarteko ordezkaritza bazkar batekin azken aldian izan ginurok baino ikusgarriagoa eta importanteago important repos Nao batuen erakundetik, Edo Europako batazunetik edo handdaki nondik, Igaile hemendu handiagoa beharko luke. Prozesuak lokal ial jarrakortasun gehiago. Ez behar bada juridikoki, baina bai legitimitatea arloan, bestenaz, Ez ezin da dozik egin. Izan ere, nori emaitin dizkiozu armak nola, non, nola egiten da hori. Hortarako, erakunde legitimo eta legal bat behar da, aitortu dezan erranez, <es> bai, agola eta gala egintzen. Eta erakundea horren xekari da, baina justuki bide horretan abiatzen denean, bestek blokatzen no? dute.